Ndila kusikileza ni idha ya kiswa hile ya reduisi anganiro ni wakati o tarifa bari katika iluka kiswa lambayo tunazana mokta sarwa keb. Wizara ya afya natadharisha wale wanaomba mlungula ili kubadilisha matokeo ya vipimo vya COVID-19 kwenye kituo cha wala toka kamatoa watafikishwa mbele ya vyombo vya dola. Na wakulima wampunga watarafani mandani kumkwani bubanza wanajawa na kofu kuhusu matumizi ya mbole ya kizungu ya FOMI na huko mkoani muyinga miaka mipita imepita walimu wa bila kupewa maruzuku yao kwenye idara ya ilimu humo wanasema kuwa swala hilo tayari limefikishwa kwenye za na mingineyo karibuni jina langu Moize Misago mitambongozana na Akimana Habari kamili. Chama cha utetezi wa wagonjwa Semabu kinapongeza Credio Isanganiro kwa kusherehekea miaka 19 ikiwepo kulingana na msimaji wa shirika hilo kitu hicho kinachangia kina kwa sehemu kubwa katika maendeleo ya nchi. Sylvain Habanaakize anamini hata hivyo kwamba matangazo ya kisiasa hayapaswi kupewa kipao mbele zaidi kuliko sekta zingine. Na serikali ya burundi iliagiza programu za kutambua uimara wa barabara zna katika siku hizi. Altaja tu hijioni waziri mwenye zamana ya mindombinu ya uma katika kwasilisha ripoti ya uakilishaji wa mafanikio ya wizara anayongoza katika robo ya mwaka wa fedha alfu mbinaishina moja alfu mbili Deo Gracia Nsangani Mwami anabaini kuwa orodha barabara zita kazu fanyi wa ukarabati endapo fedha zita patika na zimeandaliwa zime Na katika ukurasa wa elimu ni kuamba walimu wa kibarua wa shule za mkuwani mwinga wanadai ada ya kazi ambayo walifanya toka mwaka alfu kumina sita Walimu hao bado kupewa posho yao kipindi chote ito kulingana na madai yao kwenye idara elimu mkuwani humo wanaeleza kuwa swali hilo limu wasilishwa kwenye daraja za juu na wanatakiwa kuwa nasubira. Mengi za dinae Pierre Claver Barundi. Wanayomba serikali ni walipe marupurupu yao ya tangu mwaka elfu mbili na kuminasita. Hawo ni walimu wakibarua uwa mkua wa mwinga ambao wanasema kuwa marupurupu walio lipua kwa mara ya mwisho ni yale ya mwaka elfu mbili wakati huo wana tumika tu bila kulipua huu ni mmoja wao ama franga ya huu ni na anu tulilipua marupurupu ya mwaka elfu mbiri na kuminatano tangu wakati ule hadi sasa hatujapewa chochote kwa mfano mimi na milioni mbili ishu za milioni zibiri ni kwamba serikali iwalipe pesa zote walizozitumikia. Tusabaya yuko tunaiomba serikali ambayo inakubali uwepo wa walimu wa kibarua itulipe pesa zote kuanzia zile za miaka iliyopita. Katika idara ya elimu ya mkoa wanaeleza kwamba shida hiyo inajulikana na hata kwa ngazi za juu. Wamekwisha tuma akaunti za walimu hao na wanawaomba kuendelea kuvuta subira. Idara hiyo inafahimisha kwamba mkoa wa Muinga una uhaba wa walimu takriban 900 na ndio maana wanatumia walimu wengi wa na wale ambao hawategemei malipo yoyote kutoka Muinga mimi Pielgrave Barundi wa Radio Insanganiro Shukran Pielgrave Barundi tutoke uko mkoani Muinga tujelekeze mkoani Bubanza katika kurasa wa kilimo ambapo wakulimo wampunga mpunga kwenye kijiji cha Nyamabere tarafa ni Mpanda Bubanza wana hofu matumizi ya mbole ya kizungu ya aina ya Wakulima hawa sema kuwa wanalazimika kutumia kiwango kikubwa chambole ya hiyo. Katika ziyara ya kia jumatatu hii, waziri wakili mofu gaji pamoja na mazingira Deo Gide wakulima hawa. Nilipoti yake, Rumi ni wabibuze. Katika ziyara hiyo, waziri wakilimo Deo Gide Rulima analiza kuwa amifika uwanjani kwa ajili ya kutafutia ufumbuzi kero za raia wanara na mikia uhaba wambolea kiwanda fumi kwa mjibu wake Kulikuwepo uvumi kuwa mbole kiwanda hicho haikithi viwango, wakitiria shaka ubola wake, huku wengine wakifikiri uhaba wa mbole hasa aina totahaza na bagara. Kufuatia suara hilo la uhaba, afisa kilima ni bubanza anataja sababu ya yote. kuwa ukosefu wa mafuta. Immanueli ndikuwa ganwa, anafahamisha kuwa hala zinajia tatizo likibaki usafirishaji hadi maineo tofauti ya mkowa. Kwa upande wake kiongozi wa chama cha ushirika kinachojihusisha na kilimo cha mpunga kiwango kikubwa cha mbolea aina ya tutahazao anayotumia kwa ajili ya kukuza mavuno ukilinganisha na mbolea awali Nicho kinasotwa kidole kuwa chanzo cha yote wanaomba kupunguzwa bei yake mtaalam katika kituo cha ukuzaji wa mbegu Izabu wa wakulima kuendelea kutumia kiwango cha mbolea kama walivyoelekezwa na kiwanda Fumi Waziri wa Kirimo Deo Gide aliwaomba wafanya kazi wa wizara kwa ngazi ya mkowa kufuatiria kalibu wa kwa ajili ya kuwasaidia kutafutia suruhu changamoto zinazo wakabili katika sekta hiyo ya Kirimo. Lejo Isanganiru ni kiboko yao. Ikiwa ni sasa 7 dakika shinasia tundela tarifa hii, viongozi wa utawala wa mkua na wale wanawasimami ya kilimofugaji na mazingira mkua karusi Wanasema kusikitishwa na hali ya miundombinu ya maendeleo ilio jengwa na mradu wa pro defi mkua umo Pamoja na mifugulo sambazwa katika raia wa mkua huo katika kipindi chamia kamitano ya shuhuli za mradi huo Waleza kwamba miundombinu mingi haitunzwi vizuri katika bathe ya maineo wanyama wanauzwa au kutunzwa vibaya na buawa pia ya katika halimbaya katika mkutano wa jumatatu hiko wa dauto fauti wa mkua huo pamoja na no walio husika na mradi wa prodefi awamu ya pili katika mkua ya kati. Wote walikubaliana kuwa miundo mbinu hiyo lazima ifanyo ukarabati na korodheshwe wanyama wote wa wanyama wote na kuadhibu wa khalifu katika kipindi cha wiki moja na nusu Halini ni kama hiyo wakati mradi wa Prodef utafika ukingoni Disemba 35 31, 31 ijayo na watu watano kutoka kijiji cha Mwange katika tarafa na mkoa wa Rumonge wako nguvuni katika jela la polisi mkoani humo tangu jioni ya Jumatatu hii wanahojiwa kwa ushiriki wao katika kifo cha mwananchi wa kijiji hicho aliyepigwa hadi kufariki ala siri kulingana na utawala na polisi mkoani Rumonge Kiongozi wa kidichamuange anatoa wito kwa raya na ongoza kujukua hatua za kishiria iwapo kutatokea mzozo wote. Na kwa kuhitimisha tarifa ya bari ni kwamba waziri wa afya anatoa wito kwa raya kutuwa bari wanapo mwa hongo wakati wa kupima COVID-19. Hapo ni bada minguni hiko hasa kutuwa kwa wale wenye safari za nja nchi. Wakisima kwa mba, kuna watu wanaofanya kazi za wahudumu wa za afya ambao wanawaomba kulipa pesa ili kubatilisha matokeo ya vipimo vyao Daktari Tadendi Kumana anashiria kuwa watakauka matu watafikishwa mbele ya mahakama. Tumsikilize anatafsina mwenzetu Rumi Walde niwabibuze. Javi nukwana Tumepata tarifa zake na kuenda kuchunguza katika kituo INSP. Nina dhani kuwa wanaweza kutusaidia ni wale wanao tuonyesha wawusika, kwa sababu ni vigumu kumusikia mtu wa kisima mimi nimekutwa na maambukizi kisha nikaitwa na watu ili waniambie kuwa sina ugonjwa. Kwa hiyo tunahuliza endapo kuna mtu anayeweza weza kutungunongonezea na kutuonyesha alie muita ili tulifanye kazi. Tumekosa tuanzie wapi lakini tunarifuati kilia kwa sababu tulifikisha kwa vyombo vya usalama kuingilia kati lakini tunacho taambua ni kwamba waliokamatwa kwa kusa hilo wanachukuliwa hatua wa kari kwa kawaida wanaohitaji kusafiri nje nchi si lazima wafike INSP kama tulivyosema mtu anaomba miadi kwa njia ya simu alafu anakuja kufanyiwa vipimo na baadaye kupewa jibu kwa njia ya simu kwa hiyo wanaokuja INSP kutafuta jibu na hapo ni shida kwao maana kama umeambiwa kuwa jibu utalipata hata ukiwa nyumbani unakujia hapa kufanya nini lakini hakuna msafara wa mamba usio usio na kenge sisi tunathamini kuliko pingamizi ili raia wanaosafiri watendewe haki hakuna mashaka atakaye kamatwa ataadhibiwa kwa mujibu wa sheria Huyo amesikika ni waziri wa Afya, daktari Tade Ndikumana, Aktafsana Muzetu, Romi Walde, Ndiwabibuze. Na hadi hapa, ikiwa ni isa 7 dakika 30 laziada sinasipo kwa tunikulitukunja jamvila tarifa hii. Nuhashku nyote ambao umetega sikio tango kumsafu mwisho mitambo François Akimana Langujina Moise Misago na kutakene mchana mwema kwa akherini.